61. pitanje. Da li je kufr u taguta sudin Bismillahirrahmanirrahim. Jest to je as-sudin riječi od osnov vjere jest kufur utagut as-sudin jest što je dao svi poslanici, ali ima neki koji širi dava oko toga na način. Ljudi na razumju šta tagut Arab. Ljudi, riječi kao tako od, riječi kao tako od. Kad dođiš kod Arab i pitaš obični ljudi, klanijači, a šta je tako od? Ne zna, šta je tako od, tako ja samo Allah, kad je u Koranu, tako, tako. Ako zna ovaj koranijski jaj, ali ne zna riječi tako Ali on podjela razumije, po njegova djela, on odre, odreka od tako od, odreka od, od, od, od kibuvi, od, od, od ljudi zalimi, šta je znam. Pa ne znači sad da kažiš, ti si kafir, ne. Ima razlika izmađu. Kufur od i takfir od nema Ima razlika plaća. Jer reči tagod to, je, to je ima mnogi značenja, razumijeti. Ne samo kje ne samo šajtan. razumijeti. Kad vidi o, o definiciji ibnilkaj ima, razumijete i, i drugi, možda ti kad voliš žena toliko, da ti dadniš prednost za žena ispred sve, to je, da ti mi nekako koji napusti zbog žena. To je značena kao tako, razumijeti. Znači on sad kad nije učini kufur tagut, a on sad kafir koji nije vjeruje neka kafir, i tako i oi lanac, razumiješ li? Pa stvari ne idi tako kako sam rekao braćo. Kufur u tagut jest od osnov vjera, ali ne idi kako takfirovoci širi dao od toga. Allah najbrizna.